شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدقوا لما معاهم و كانوا من قبل و على الذین کفروا فلما جاءهم و عرفوا کفروا به فلعنة اللہ علا الكافرین سوره تی بقره سلور هی سیوا اوله هيڅکه اسباد توحید اوغا دري بابونه اول باکه د دري وډالو بیانو بتوره تمهید د وین ما وین باکي مسائلات توحید د ذکر کړه پینځو دلایلو چه تاسو میں پیدا کریئے اس مشران میں پیدا کړی دی زمکا من اللہ پارش گرزولی دا اسمان من اللہ چت گرزولی دا باران در باند وروم زرغنا در لکوم فلا تجلول اللہ اندالا بیا یوہا ہمی دفق او بیا دکیفت نا ناسلور نعمتونا چه تاسو میں دنش نشت کریئے دنیا چیزونا میں تاسو پیدا کری دی تا سپلار می ملائكو کی عزت من کروله دا او داغن الخذش او هغه ورته معاف کو او بیا دیابنی اسرایلنا درې پلې ته د هلی کتابو تحریف کید مالها او تر کې عمل او درې خشفتو نا د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالاخره او بیا دیابنی اسرایلنا رستو شپاکتا باتی شروعل یو خطاب کې اتنه متونه او ځا ځابونه د فرعون نه مخلاص کړی د دوی دونه مخلاص کړي کتاب می د الله درګه د قتل نه معاف کړي بشکړي نو مارګ نه پس مي ژوند نکړي وریاځ می در باندې سورې کړه ترنج وینم وزان می در کړل د قانون می د الله توګه شې نه روانې یو د آسمان نه او د وین ذلت او رسوای په سبب دنا نا او بیا دویم خطاب کی دری پلیتی د مشرانو چی وادی ما تول دوکی کول چل والکول او ده غوا پالالولو کی چل والکول او قتل النفس او سلور ده موجودا تحریب منافقت ده خپلو مشرانو منل چی غلط مشرانی او ته جنت تکدار ویل پیادرین خطاب کې انکار د دویډ اوامرو نه او راتلل احقارونو تا چې لاغینه نه شویو اصلورن خطاب کې انکار د پخانو انبییاو نه اوس د دې ځای نه پنځم خطاب ذکر کړي او دا خطاب د چېان مي آیاته پوری دی اپ دې کې د 91 آیاته پوری اپریشیتہ کی انکار دجوی د اخری نبی نا د اخری نبی نه هم انکار کړي دي ولما جاءهم کتاب من عند الله آر گلا چرای د ویدان کتاب د طرف بدلانا مصدقون رشتنه کوونکې لما معهم د ہسوی چی دی سراو وکانو د من قبل بوخان یستبدہونا علی اللذینا کامیابی بے غختا پاکستانو کفرو چی کافرانو دا کامیابی بے غختلا پا کافرو باندی چی کافرو پاکستانو چی کافرو نو دا کامیابی بے پا سشی غختلا بازی وی پا وسیلا دنی بے علیہ خبر سینا بلکی خبر دارا به بی بیسد دی نبی الله اللہ علیہ السلام چی پا بیسد نبی علیہ السلام او دا خبره ده لکہ دی زمانے کی مخلق کوئی کہ امام مہدی راغینو کافر بدا سی دڑی وڑی کو اوی بام داوی کو نبی علیہ السلام اللہ را اولی گو آخری نبی داو قیادت کی ومنگ دا کافر و سر جنگو کو او منگ با غلبو ممو دا مطلبو یستد دیون آلاللزین کامیابی بے غفتہ پاکستانو کفرو چی کافرو فلمہ جاہاہم نوار کلاچی را غیتوی دا ماہ رفو آ پی غمبر چیوی پی جندو کفرو بیہین انکار اکداغنا فلانت اللہی علالکافرین نو لانت دا بعد دیانا چوار اک پاغی بانده انفس هم سانونا ایگ پروچ کفر کولی بی ما انزلاللہ پاس اچرا لیکلے دی اللہ باگی اندوچی دبو خسنا یو نزلاللہو دا چراو لیکی اللہ من فضلی اقبل محربانی علام ای شاہ و پاچاچو من عبادی دا اقبل ببا وبغظ بن على غضب نراگیر شو په غضب باندې په څه د بل غضب او وڅه کی الله راگیر کول په غضبونو کی راگیر کول دا الله د کتاب نه انکار وکم او انکاریشو روګ اذنی غره ګرانو په غضب راگیر شو یا صدونی فین غیر لا مهم قبلی من الناس ال فلق قد زيدو کما سره خلکو یې حسد کوي نو دي کی را سره زګہ زمانه مڅ کی بهترین خلکو سره حسد او بغل شي وي دي بغز کا حق پرستو سره او بغز د دي دار دی وجینا نو چګینې دی عالمانو یا اميانیا بل څه بلکی بغز د دی وجینا راغې چګې د یو مصلی پاتو لګې دا او لمر بار زره پیدا په اندازه چې زمونږه عايزه ته باور کې ختم شو سورۃ آل عمران کې الله فرمایي مرلس آیات کې دته ځین چې نن خو او کو سری او دای ضروري خبره ګرځولې را چې د قران ترجمه لاندې سوار لې علم نه پکارد نه اوجه دادا چې ذات دې پام کې ختم شو اچه کمی دکان داره یه جوڑ کروی اغلال ختم شویم اینت دینائن داللائی الاسلام بیشکا قبول دین پنیز داللائی اسلام نی و مختلف اللذین اغوطل کتابا نو کڑی آقسان و کتاب اللہ من بعد ما جاہا هم مگر رست داغینا چراغ ادوی تا با یم بینم د وجی د بغز نه خپل منځ کې اکبر وسره ام او مساله پوښو یو انقلابي شروع کوي اعتراضونه باندې را دی وا مې یک قربې ا د الله سوکې انکارږي په اذن د الله پاین الله سریول حساب يقینن الله سریساب ولري نو کو بوځه حسد کینو کوي دي ا بوځ دګه یوشل بریریږي حتا هیڅ نشي کوم اغا اغپل اغا درجا و صحاب اغیه کی کامیرا ولی اغا تنکیم نوریس نشی کولی پردیقا مونه بسر اغز تیری بوغزی صدیم ولیل کافرین آزاب موحینه کافرولن آزاب شرمون که نه پرون یو زیکی ناز تو یو تند آتی تیر شد یو مرگره را سرو ها دل لري سلام چلم ولنور دي ځان ته مولا غوټه وموي دا پګوزا اا ستا وڅي ا دکانداري خدماتي ولل کافرين عذاب مهينا کافر لره عذاب ته شرمونکه وه اذا قيل لهم كلا حجوا ليشديدا امنوا ايمان را ولي بما انزل الله پاک کتاب جل را لګلنه دا لا کتاب ومه نه قالوا وعيدوا نؤمنوا بما انزلوا علينا يقين كو يا إيمان نارو با كتاب جناس لشهره بمان بما وراعه وانكار كي باس جلاوة دينه يعني خبل كتاب منو ودين الى لاوانور كتابونا نمنو آمنغا خبل كتاب كي كسره كله آقابا منو وهو الحق ودا قرآن نشياده مصدقن رشتی نیکو کې لما ما هم دا سوچ دی سر او دا خو تحقیقی جواب اوکا اس او الزامی جواب پدوی باندے کئی الزامی رد پدوی باندے کوي قل او آیا فلی مت اقتلونا نولی وجل تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دالا مین قبلو پا چې چی تاسو ای اقبل کتاب منو د بل نمانو نستاسو کتاب چی دالی کلو چی پیغمبران ہو جنئی تاسو پیغمبران ولی وجل این ګوند مومنین کتاب مؤمنان یی دا ختابه ختم کپدی دې اوس د دی دینا شپګم خطاب ذکر گئی دا چیانه آیات پوره دی او دې کې خلاصات ما سبقه ذکر گئی د مسكينو ولقد جاءکم مصاب بالبينات په داسر هغه له تاس دا موسی علی السلام وکارو دلائل او سم متخذمو لجلان بیا ونی تاسو څه په خدای میم باید این روست دادنم و انتون ظالمون و تاز ظالمانویی اغسی اعبادتم شروکه زکاقه ماما که ده د ماما اعبادتی شروکه و ایز آخازنا میتاقه کمه کلاچو همیل اطلاوات استاسونان و رفا نا فوق کمه دوره و چاد مکه پاس استاسو غرد دوره خزو ما آتی ناکو ماما لکه پاسه چدارګری می دې تاسو ته د خوځو مانامه مسکی کړو به په قوتن کوشش سره اوس مه اوه باندې د حکم د الله قالو دوی سمینا او من منګا واره د منګا دای د خلی بیان دی واه سینا او نی منو داه سینا دای د سلو بیان دی پسره کې وی چی نی منو په خپل یع چی وی منو یې واه د فی قلوبهم ولجلان عذر نو د کې محبت د بی کفری ایم پس اگو دو کفر دویی دو کفری کاؤ ندسخی اغای بادتا اغاور تا خوخ کارا شویو قل وا بیس ما بد دیغان یا مرکم بی ایمانکم چو کم کئی تاز تا دا پای باندی ایمان ستاسو ان کن تمو منین کتاسو من منان یای پختانا موی دا استاق ایمان دے دو کی کی را استاق کل ایمان دے ندیتا مویی اے حکم کئی تاز تا پدی باندی ایمان ستازو کتازو مومنان یی قلو آیا انکانت لکم الدارو الاخران کبی ستاز دا پاراکور رستانی این دا اللہ پنید دا اللہ خالصتا نیوازی کتاز زان دا جنتی کداران وائی چی صرف منگ دا جنتی کداران یو آنور سوک جنتیان نشکی دی من دونی ناسی سی واد خلقنان فتمن اوز موتانو خوال ایمار لکه دنیا کې هو کله به درته څوک ان ځلې کې کله ورته پاده را دی وې کله باخافه کله خوشاله کله ستړي او کله بدانه نو حل تکي راحت او خوشالي د افغانستان او سګې د دنیا کې ان ګوندن ساري دین که د حاضرش دی نه وي ولین او چرې نه کوړې دی مرګ لاله ا بدن همیشا بما باسن قدمت ایدیم چکړې د لاسونو د دی والله عالیم بی الظالمین او اللہ پویره پا الظالمانو باندی ولتجدن اوم احرسن ناس او خام خامو بی بدوی لران دیر هرسناک دخل کنالا آیاتن پا جن باندی جن سرے دیر اخوش دا میندہ ومن اللذین آش رکودان کسان ناجی شرکی کرے وی یود دو احدهم لو یعمرو الفسانان دیکی یو ځوان ترکیب آزمون استادان ذکر کوي زموږ استاد محترم علامه محمد طيب طاهری باندې ما یادګړي د ا د ترکیب په دغه ذکر کول به یو ودوا احدهم لو یامروا الف سنادین یو ودوا د حال له د مین الذین اشرکونا ا بیا ہوا ذکر کری ندا ہوا و ما ہوا کی دا ہوا دے ندا راجید احد تا او لو چی کم ذکر کی گی لو یو عمرو الفسنہ تین کی دا لو پمانا دا انی ناتبا مزدرییا بی مزادی دا خبر دے دما او من العذاب مطالق مزازیهی پوری ایو امرا پزی درفا کی واقع دی مدخول پل پتاویل ده مزدر سران گرزی نوی بارت دادی ومر رجلو بمزازیهی من العذاب ومر رجلو نره یو خلاس اونکه بلرا من العذاب دا عذاب نتامیر او عمر دا دا بلا هو اکی دا هوا زمین راجر تامیر تا من العذاب مطالق مزازیهی پوری او آخره که ایو عمر دا دا بدل دا هوا نا ماند وما هو بمزازیهی من العذاب ایو عمر مقصد د تواړو یو دی یو دوغه غنیا دوهم یو د بینه لو یو عمر او دا چې عمر دتو الف سنین زړه لګي و ما هو نریتا یو تن بیموزازي بچوونکي د لرام مینل عذاب د عذابنا اي عمر عمر باندې وړي خوشالې دل او چې اول باندې سلام او نو سلام کې بي داوي ایش الفنو روزن زرکال امر دیشا او دو زرکال امر دیشا د امر باندې بڑیر خوشا لیدل واللہو بسیرون بی ما یاملون اواللہ لیدون کے ریپاس چیدوی اے دی دیزیا پوری اول حصو او دا حصو پا دیزیا بانی خط مکڑا دیگی بیان دا توحید او دری بابونو او دا دیزیا نا دوی ما شروع کئی او دا حصو دا آیت نمبر ایک سو بہا ساتھ پوری ذکر کئی دا حساب پا بیان دا رسالت کی پدی کی نا اعتراضونا پا او داغی جوابونا ذکر دا توحید مسالا کی چاہشو روکلا نو پاقبانی و بیا اعتراضو نا کی دا هر طرفا پنبی علی السلام بے کل یو شان اعتراض که و کل بل شان اگو دا اعتراضو نو سڑے نو اخو پاکو اگو دا گناو نو نا پاک را گلے ہو خوامیشه دا پارا مقابل و دشمن آغا زلو سڑے آغا دی تنگوری چدا پاقا دے و کپا باتل دے و چدا چا زلو گنده این آغا اعتراضو کی او چزلی گنده نئی اغوا غ اعتراض نه کوي چې هغه قواری نو تا بيدارشيم او, او دا نه اعتراض د نبی اسلام په استاد باندې کوي قول مان کانا ادو علی جبرئیل فانه نزل هو على قلبك باذن الله یی اعتراضې داو ک چې تاسو تا جبرئیل امین و هي او دا نشد پاره په خیر راتللی نه کړي په شر راتللی کړي نو دیوه جناه منگ اتانشو منه لیگینی منگ بطر منه لیوی او دای اعتراضو که پا نبی علیه سلام پا استازی والا اعتراضو که نو نبی علیه سلات و سلام غیرت تو گورا او داگه بادری و نرتوب تو گورا او داگه جوابونه که دخبل استازنا وی فا اینو نزلو علا قلبه که بیذنی اللہ جبریل امین قرآن راول زما پزلو بانی راوله ده زم ما زرت قرآن کو څکړی وې دويم جواب مصدقل ما بینې ده تصدیقونه دا څو ورځې دینه مسکې دي ینه غستاځ کی د تورات زبور وینجیل هغه جراوري دی ام جبرئیل یې نه وړي ادرین جواب او هداند د جبرئیل هدایت ته ټوله اصلورم جواب ابشره للمؤمنین زره للمؤمنان له او پینزم جواب من کان عدو والللہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فا ان اللہ عدو واللکافرین سو چید جبریل سر دشمنی کئی نو پا دیواج اے کئی چید اللہ توحیدی راوڑے دے نو اللہ دشمن دے جبریل دشمن دے میکال دی دشمن دے اٹولی دشمنان جی دا پینزم جوابو نبا تم کئی پتابا میں تیراس کئی چید کل مسالہو کی چی مسالہ بھی نہیں کئی نو تی رو ریو تی دوست یو تی دزرہ سار وچتا مسلو کلا پتاوی تیرا زونه کی نہیں یو تیرا زو پتا باندې دا کی چې ډېر خسرې خدا استاد دې ډېر تیز دی دا استاد دې ډېر شهري دی اغه راڑ بچا ایلنه کی پار چارت کی لے ګ گزاره وکول کنه نا چې نشی تداوی چا زو خسرای مو زمو استاد چې دین هغه لک تیز دی دا بغیرتی دا. دا تا دا قران چل کی چې ګورې استاد له تیرا زو کی ناش نه چتوې او دخه سره یې ما تا سره یې کوي او استاد ورله شریک یې جبرئیل یې نه غو د ګنا نه پاکو جبرئیل نه غو ګنا نه کیږي آ جبرئیل غو ګنا د پاره الله په را کړنه نه وي ناغه باندې تراست ساده ته و دای نه بیلې صلوات و سلام خپاکو چې موږ او استادو لایات کمنو دی به پیسې کو دنه بیل اسلام غیرت ورته معلوم ته و انده په ځوابونه کې یو دای چې موږ استاد ماته دالنه کتاب خو د لری بل فراته نه خود دی خودلی دا الله کی تا دی راته ویلی ده ما خداغه مخه ته قران خلی دی لیوی هغه راته فدلی هغه من زړه ته ورزیدلی وی علاقل بک باذن الله یو جواب بد دای درین دا, ای دا چې ته زمو استاد داولیا دا دشمن ده نو هغه خود اولیا او کتابونه حواله پیش کړي هغه خو یي چولیاخه خلق دی خو خدایان به دنه جوړي استاد خبر مني استاد داولیا د کتاب نه خبره پیش کړي دریم جواب بدا که چې زما استاز ما تا حدایت خودلی دی ما تا چرد دا تعلیم و ما تا چرد دا پا تا تعلیم و چرد بیدینه تعلیم نوی خودلی ما تا حدایت خودلی دی سلورم جواب و بوش را زما استاز ما لزیر را کرد دی که قرآن دی اومان و غالا دی ورتکی خودا عمل که دی را وستاقیده که دی را وستا جنت تزیر دی زیر را لپا دیر را کرد دی او پین کی زما استاد زراستادہ بلی پٹی دشمنی نہ شتوی زما استاد زراستادہ دکاندارۍ شرکت نشته شتوی زما استاد طرح تاسو لین دی نه شتنه څه پی دراسکه خو صرف پې دراسکه د الله کتاب بیان وتو هی بیان نه نته د توحید, توحید سره دشمنی کې د الله د توحید سره نته زما دشمنی د الله دشمنی زما د استاد دشمنی دا تاسو تا تا چل چلخې قول من کانادو ول جبرین او یا سوچی دشمانی که دی جبریلو، نویس و جنشت داغد دشمانی، زکا چا زلغی سپولا پتینه بیشاری که. فا این نهو نزلہو بیشه قدر آوڑه دا قرآن علا قلب که پزلستان، بیزنی اللہ پا او کمداللان. درین جواب، موسوط بقند رشتی رکا اونکه، لی ما بین یده حداسو جمخی دا دی نمی. او درین جواب، واو دن زماد آستاز ما دا حداعات خودلی ری، جبریل ما د هغه د آیات غوډلې و و ابو شرا للمؤمنین ازره رید پار د مؤمنانو ابینزم جواب تفصیلی کئ من کان ادو لله سوخی دشمن وی د الله و ملائک دید ملائک د الله ورسلی د رسولان د و جبریل او میکال جبریل او د میکال نو کافر دی پاین الله ادو ولل کافرین یقیناً اللہ دشمن میرے کافر ہو دایت جوابون سره یاد کا دا تا تا قرآن غیرت خی او دی یاد کی یو کمال قرآنو کا و ملائکتی ہی اویلی او رسوی جبریل و میکال دا جبریل و میکال ملائک دیو کنی دي ملائک دی کنی نو ملائکتی ذکر که جبریل و میکال ذکر کولو تا ست درو رہ تو دا تا تا قرآن چل خی چل تا داخی چپاگوی دا جبریل و ننه بیا ل اسلام ته الله چلو کو د چا نن ته بد د هر پس ما غلط بی په مخ بیا بیا وای چوسه جیبین چې زریبي وچوي دا درته قران چل خي دا رنګ استاد استاد, استاد نومه په بدلگی نو چې باد په لګین بیا بیا وایا بیا بیا جا دښمن د قران هغه زریبي خه پيشه زریبي وچوي سوچې د قران باندې ما ینده په خوشاله شي چې زمون سنت زې کېږي کې سنت ریشته کېږي والا قال انزل لا او تاږي ترار عليګلي منګا تا تان اياتو نا وازي پجي بده جبريغه وا ما يك ګور او انکار نکي پدي لال فاشقون مگر فاشقانا دا پنځه جوابونه ځانځي عادتان دا تو پنځه پیروي ويلي زه ما پوسټال چې سوګي تراس کي ځدي پنځه جوابونه کوم ذکراته پنځه پیروي ام او کلمه حد واحدانه ايار کلاچ وادو کی واده کول نبزو فریق منهم نمات کیا غلرا یو ڈلات دوینا نبز سطح علیکی گی القاو شیب سرعتن لی اجلل کراہ دی تا نبزوی یو شیب تلوار غرزو چارتا تا ته کاری دی تا نبزوی ندوی تا داللالا کتاب تا سی بدخ کاری دو ناقشاتا غرزو داللالا قوادی وقتا بدخ دی ابن قیم رحمت اللہ علی فرمائی لیکی نبزو کتاب کورا از ظهوری وَتَمَسَكُوا بِزَخَارِ فِي الْخُزِيَانِي وَتَمَسَكُوا بِزَخَارِ فِي الْخُزِيَانِي فَلَعِلْمُ قَالَ اللَّهَ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صَحَابَتُهُمْ عُلُو الْحِرْفَانِي ستا كتابي شاتو قردو اغا گردو ودو خبرو پسی روانشو علم آغا ده چه الله و رسول ويله ده صحابا ويله ده چه آغا ده کوئی بلکه زیاد د دو دینه ایمان لري اجي هغه زړه تسلي وي تراس کوي ولا ما جاءهم رسولونا هر کله راغی دته رسول مين عند الله د تر بدال لانا مصدقون رښتينه ګونګي لما ماهم د از شي بي سراو نبا زع من الذين او ګورځ یو ډله دا که سنون او تل کتابه کتاب کتاب الله کتاب د الله ولا ازور امر رسل شاهانونه کتابی شاته ورځو کان نوم لا علمون ګيږي د بيبن پېدلا د الله کتاب د دشمني کار کلام واتوا او ما دلو شهادين علماء الملك سليمان دا دوي می تراس کیو دغه جواب دوي می تراجي دا کو چمن ما تم د سليمان عليه السلام ملګرجا کې او سليمان عليه السلام جادو غرو هغه جادو پاتلې دي نو دایي جواب وما کفرا سليمان ولیکن نشی عفینا کفرو سليمان عليه السلام کفر نه کوي شيطانانو کفر کوي دوی مې تر راز با پتاوه نه کوي سليمان عليه السلام د چا شګردو د جبريل امين او نړیواله سليمان د چا د جبريل امين دا د یو استاد املګری دی والا او یو مسکي پیرشه او یو اخر زمانه کې اخيري نبي راغلي وې په دغړه دی یو استاد شاګردان دی دغه می تیراز واست په ملګری باندې کې جمعا ت ډیر خسړې ستاره ملګری رې دام ډیر خسړې پچی ګریدی به دی حاضرې پلانې په پلانې وې نو قران درته غیرت خې ګوري اځې نه اځې ته ځه چې از خو او زما پهور خمون کږی او زما ملګری یقی او واغ چې داسې دی اوې ګ تقیقو کم مداو کو مدابکم نناقرران در ته چلخئ چې کله د تهید مسله بیانې نوستا په ملګری به اعترا کې دډېر پارې چې تا خپه کې په ملګری بانند دی دا ورته زما ملګری دی ما معلوم دی اغا خی دی ډیر نرو ایماندار سلی دی زل ک اوله خپک ډیر به در سی ګار تا تمالون د خدا دشمن په مکې سپک نو آئی بعد با نو آئی وی می ری نر ملگره می ری خطابت نام کره احتقالتی وما کفره سلیمان ولکن نشه اپین کفرو سلیمان علیہ السلام کوفر نرکره دا شیطانانو کره دی او دا طریقه دنبی علیہ السلام دعوی چیغب دا قل ملگری پسیفت بانی ډیر زیاد خوشحاله دا یو ذل عسامہ رضی اللہ تعالی نو عوضی دا ارضی اللہ تعالی عنہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ترنګ تور او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترنګ سپینو دا پلارو زی دواړه نه غوا تا ډیرو خلکو غلط نیسبات وکاو زید رضی اللہ تعالی عنہ ته چیرې پلار نه نه پیرا نبی علیہ السلام په اړه ډیر زیاد خفا او ډیر زیاد خفا چې زماده ملګری بد ویل کیږي زړه د نبی علیہ السلام ډیر خفا کېده په دی یو زړید ارابو مشهور کیه په شناسترغه مجدد ابن الاحوال دا مشهور کیه په شناسو دا ارابو او کیه په شناختي دا ده الله تعالی یو اټیاده چې چاته ورکی کیه په شناختي ته ویل یو سړی چې الله دې سترو کې طاقت واجی چې سړی ته ګوري نه غه پیژني دا سره یا زهین نه یا قابل له یا شراره دې یا پلانې نه پیژني قدمنونه پیژني چې دا د پلاني قوم دې د پلاني قبیلې دی نه مجدد ابن الاحوال د عربو مشهور کیه په شناسو دا سدين نه ویچګني دا په دین ثابت کیږي کومې بیل اسلام په خوشالي ده د خپل ملګري په صفته اسامر رزي الله تعالی نو زید رزي الله تعالی نو ودې دي ملایته یو ساده په پروتې مخونه پټ دي د اوخبی اخکاری خدا یوخبی طوری ده ده یو سپیلی ده پلاری سپیلوزویه تور ده درقا قیابا شناس راگی چوی کتل ناغیوی حاضی هیل اقدامو بازو ها منبازو دا قدمون بازی د بازو نپیدا بی دیکی یو پلار ریگویزوی ده کاریوی ده لی دلی مخونه ندی فا قدمونو نپیجندل چرده قدمونو دا نخی راکو دا نخی داسی دی چی داد یو بلن پیدا یا دا ګیدا توريتلار دی یاداسبین نه چې نبی اسلام دا خبره وريده نبی اسلام ډیر خوشاله خوشاله ګرځي درا ګرځي راشي ډیر خوشاله چې د ملګري صفایي نشوآ او کافیرو کافرته هم پته ولګرا مونږ ته چې څنګه قران حق کتاب ښکاری نو د مکی مشرکانو ته چې تاسو نه سي دا ورته د قراننم به تر ښکاری دي چرایي په مخ کې دا وېل شو نو اسلام ډیر خوشاله شو کافر خپه شو چې دا څه شو ما په دغه ملګري بدنامو آګه کو سفا شو نو دا تاته قران چل کې جواز نه ستامل غري بد یو سره وای او ته پای خوشاله شې ستامل غره تا معلوم دي ک غلط دی او کخره خود دشمن په مخ کې بلاغه بد نه وای بد وای نو ته د قران په آیات باندې بغیرته د قران په سوره تبقری په 102 آیات باندې بغیرته چې دشمن په مخ کې ته خپل ملګری بد وای خپل ملګری څنګه ورته وای ورته او دشمن په مخ به نه ذلیل رشید احمد غنگوی رحمتہ اللہ علیہ ملاقات لیو شپاره د شاګرد راغی محمود الحسن رحمتہ اللہ علیہ چې ملاقات لې راغې وری ورته وډبو رشید احمد غنگوی رحمتہ اللہ علیہ دروازې پورې راغې وای شوګې محمود الحسن استاذ او شاګرد دین وې ښا هغه ورته ور کولاونکه وری باند او ورته چې پدې شپکه وو ځان کو با شپا دی دل تاو کل خبنی شپا که با زان کورتا رسی اگه دا شپی کورتا او رسو کورتی زان او رسو او دا که زمان موندی استازان یا شاگردان و یا منگه شاگرده یلی جی شاب زیبا اگه زمانه مال استاز را راون را را و تا ملاقات لا دا سنگه استازی دا که متقابره دا که مغروره دا بعضی تین که را استاز یا خبرو که شاگرده راونی دې په اساس راضي هغه کې به حکمت نه اگر اونه و ته بل ورځ باندې بیا محمود الحسن احمد الله عليه دا مراقبت لراغي رشید احمد غنگوی رحمت الله عليه ولراو ته کې ناس په خارو کې ورتر کې ناس ته خبره ترې وکړه ډوډۍ یار سو هه عزت یې ورلوک ورته یې پاش پمازه کلیګلې چې په داس په باندې دلتګي دې کې ورس کې دا ورس بدهته نو کژته لاره راوته وین تاسو ما په خبرو نه مالی دی زستا په خبرو زکه ته ماته ډیر ګران شاګرد یې ندیابل په خبرو کې بلګیا شی وو شپه وته راشي ته بسار کړي تدلی نو کته خپل کړي درا چې دلی وی نو ستاله کړي ال خلق وو اقوی به چې وګورم محمود الرحسن رحمت الله علیه صوره به ترين سره دی موصلت نو بداد د پاره وتره نو بدنام شه به دیو جن ماته چې ځو ته مان وای دې دې کې خبرو کې رازی شاگرد پارا کی ورس رنی نیو زیتی پدیر شاگرد نخب پکیگی دا بہادر شاگردان رزک آغا اللہ کامیاب کردیو آغوی تا اللہ وچا تا مقام ور ستابد استاب ادنامولو لبارق اسم کار کئی شیخ الاسلام انصاری رحمت اللہ علی آغا چی با کم زی کی عبادت کاؤ نزندیتیان او آغوی آغا زی کی ازی او کنو پا غزی کی سخی خخ کاؤ چی سخی خخ کاؤ نو باچا او اور اپوډیو کوی جی تاسو شیخ الاسلام انصاری رحمت ددو تاسو ډیر تعریفونه کوي هغه د سی عبادت کوي کم ده کې راضی شي بوم زمان راي استاد دې هو كنستو و دې دې عبادت کوي اي کيسه را هو تو جسکې را هو تو شیخ الاسلام هه بو تو وې دته کو د سی عبادت کې هغه ورته ویلي د سی عبادت چې چا کړو چې څنګه کې هغه کافر او دا تاسوک اخکره بدنامولو دا پارا مانه دی کلی ستا دا بدنامولو دا پارا و قسما قسم به استعمالی کلا با یو طریقہ کلا بلا طریقہ کلا بلا طریقہ خطاب ست طریقہ بانی بدنامهی او چه بدنامهی دی نو دا قرآن قیدی تو قرآن او گرانی رخبل ملگیری بانی بدبو مانه نشی دادر دا قرآن چل خیل وطب او مادد لشه آدوینا تابیش دا حصر جلوستل على عمل سليمانه په زمانه د باجیر سليمان عليه السلام کې او ترې ته دا و ان چې سليمان عليه السلام زماره کې د جادو د شهر ډېر له چರ್ಚو هغه د جادو کتابونو ټول راجمع کړل چې راجمع کړل نه ټول خلاص کړل اځ سليمان عليه السلام کله بیا په شهر نه او درې دلو تکررونه شروع کړل خلکو ته کول او تکررونه ته کول چه خبر دار سلیمان دا پیغمبر نو این نماکان ساحرات د کرو ابن کسی دا واقعی لیکلی دا آسیب ابن برخیا آغا وزیرو دا دا او دو لدای جادو کتابو نراولل با او پدی بے باچی چلوولا او دا طریقه کولا او دا شیطانانو کریو علامه ابن تیمی رحمت اللاله تا یوزل یوچا خبرو که یوزلی چی جی پپلانی جمعہ کې تاسو په پلانې ورځ باندې تقریر کوو علما ایتني کریم رحمت الله عليه ورته ویلي پپلانی ورځ باندې ا جومعته تاسو تلینې مزه پجيل کېومه خو کچا را خبره کړي زما په شکل باندې کخه خبره کړي نو زما په شکل ملائکه راغلی او تاسو ته خبره کړي دا اپ کپه خبره کړي نو زما په شکل باندې شیطان راغلی او تاسو ته بده خبره کړي دا زما د بدنامولو لپاره ز په دا ورځ باندې پجيل نشیطانم کله کله پاجی خاو دیو دیری دی بپریری او چتو په پاجی وغړغړ پړکی په وی شیطان کله کله د ګيري شکل کینکار شي او خلکو ته تقریرونه کوي چې ډېری کيسې ردعاقلی کولېران ولیکن نشهادین کفروا لیکن شیطانانو په ورګړې او یو الیمو نن ناسه شیطانانو ته جادو و ما هون ذلال الملکین ببابله رتو ماروت دا حارود محارود بارا کیا واقعا تبزیرونو والا بازی دیکنه با چه یوزا لی ملائکو اللہ تاویلی چه اللہ ستارا بندیان پا دنیا کی دی بی زناگاہ نی کئی بی قدلو نی کئی انسانان جوگل نمان با زنا نکو مان با قتل نکو وی اللہ چې چې رستا څنګه انسانان جوړول نتا سوم ځنه غاني کوي وخت دنه بکوې اوی مونږ غنکو وای خدای کی چې کومس برګان ملایکی دغه راولې راولی هاروت ماروت دغه برګان ملایکی دغه راوستي دا خبره دي دا ټول دروغ دي په ملایکو دروغ لري په لا دروغ دي وې دې راوستل اځین انسانان جوړول اوس مګی تیرا کوس کلچې کوي ګر رہی مغل ولا یو خدا ورالا زهران مو از زهرا ولکه مکه لا وره لا غډیره خېستاو اځ دې مين شو کی مين شو دې ناری ورته ویلي چې ما سره اوله علامه لا ویږي چې زما دا خاون مړګي نو ته زهرا خاونې نه مړکه مری کړي دې اوي سره زنا وکړه نو ذو بالله ها زناي ور سره وکړه په دې لي وکړه نو دې ملایکو کې نوراني اثر واغ په دې زهرا کې ورغې او لار بر آسمان ته وخته وزهراء ستوري رو دا آغلا وي اغا زهراء او عروض و معروض يوز بابل پخار كي وده جبه ناویزان دي بي ودوره قاطنا فل دماز خطانو كي صورة عدیات پا وي وصورة قل حولي كم يو صورة دا پا كي وي چه وي باني اغا ساخت آسانه شي ها دا موضوعات تي اوه چه دا پی آسانه شي اوه دي كدير ثواب دي ودا دي ها نو دا اغا اغا اغا اغا اغا اغ اصل خبره دا و چې سليمان عليه السلام کلو فاجویر دي د جادو کتابونه بیا شیطانانو را ایستل او چې راوی وې نو خلکو بیا د معجزي او د جادو په مېن کې فرق نشي کولای نو په داغه مقواني الله هاروت ماروت راولېګل او وه ته د سیهرن الفاظو مېل چې دا د سیهر الفاظ دي اغه معجزه راغولي کې فرق دي او سیری ورته د پرنیل جتا شذ کوي لکه یو مجا تقرير کوي اپه تقریر کې وایي چې او ثلره په خپل موټو باندې وګرځي حلال وګرځي نو دا عبادت ته اړې باندې ثواب ميلاويږي چې عبادت په فن بدلل درکې خو چې پرې پورته ورواړو کڼډر شي او غلاو شي نو دا حرام راځي عبادت کې سلوي خرځي عبادت نه قبليږي چې په ګيره کې حرام راځي نو دا هي درته سزا دي کړکنه نه چې ته دوي چې مولا نه توینه شي کڼډر بو دا یا دا پیری بيبيڅه ميلای شي عبادت ته پردې شي ميلای شي جنا دا نه ايته نه چې دا وې چېر دا کوم ولي شي ولي دا جناغه سزا ذکر ګردا چې سزا د دې او دا بد عمل لې دا شان الفاظ ویل چې دا د شهر الفاظ کوي دا ګنا او کفر دی او دې نه لاله واچ دان هغه معجزات هم عليکو لدوي بارک ي الله فرمایي سوره تمبيا کې الله فرمایي وَلَّا سَمَشِ پَارَا پاعت نمبر ستائیس لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ نشما کی جیده دالانا پا حکم کی وا دا ملائک پا حکم دی امر هي عملون آداملای په ګنګالا باندې عمل کوي د الله د حکم نه جی قدم هم نه اخلي د الله حکم نه بغیر او د الله د حکم نه بغیر به مخه زینه دا جی الله تعالی کړی دا نارگی سورته تحریم اته اشته ماشي بارا شپګمات خبرې مکوې تاسو که خبری کوي یا بوج غړتنګین غوړید زمام بیا غړتنګین غړبتنګ نہ ساتي که زنانه یو کناری نه ما ته خو ښکاری نہ څوک وو میچالر خو را دکارین خو شي په ځاب بدل بوج راشي نو بس ما باندې بیا بوج راشي بیا در څم نشم کولای که زنانیو کناری نه یو به خو نہ کوي خبری باندې کوي د درڅ واقعي د قران به دبی دا یا ایوہ اللذین آمنون قو انفوسکم و آلیکم نارا و قودوها الناس والحجارا علیہا ملائکتون پتی جان نمبانی ملائک دی خلاس ان شداد مضبوطی ری سخت بھی لای آسون اللہ خلاف دے قیدار لا ما امرو ما آج اوکم اکرے تویتا و یفعلونا ما یؤمرونا او کئی آج اوکم کولیشی تویتا دا لاره حکم نه بګېر قدمم قدم هم نه ali داغه دروخ چې جوړې کړې تفسیر آسان اې ګنداوات یو ډیکلا تفسیر یې سیرچ ورته وایي نور کتابونه مو لیکلانه داغه لا دي دا دی. وما دین و ما اون ذل علل ملکین و ما یو من احدن حتا یقولا انما نحن فتنه دې دغه جمله ته دې سو جمله ته خیال کوي دې چې لیکه اشكال وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ترديا دي خیال قوی و ما انزل كده ما نازيعه رستم يا الا ما نحن فَلَاتَّقُوا بِارُسُوا وَبَذِيو جُلَارَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مُذِ مِنْهُمَا ثَرَبِ یوټکې بل زیاتګه من ضدہما نو مانہ دا شوا خیال کوي مانہ بیا فتنه په مانہ دا عذاب منهما سره وَمَا أُنْزِلَ عَلَى او ندی په دوه ملائکو با په بابيل خارگی چارو تو مارو تو وَمَا اونی خود منہ دن ہی چاہتا جادو حتی یقولا تردی جدی دوار باوی انما نخنو فدنتن بیشکا منگتا عذاب دو پاریو فلا تذکرنو مکافر کی گئی پکول دو جادو فیتعلمون منہما فیتعلمون منہما نزدکو بے منزدہما منہما منزدہما در زدد دی دوارونا یہ مانا داشتوا دوی مانا اگر ما انزلہ کی معناتیہ نہ دے بلکہ ما محصولا دے چھے ما محصولا شنو بیا فتنتن پا معنات امتحان باندی را جی فتنہ بیا پا معنات عذاب نہ دے پا امتحان دے او من ہما چی روز ذکر کی گنو بیا پا کل صورت بانی پری دے پا کل مانا منزد دے ہما و بیانے دے نمانا دا وما انزلہ علا اوانا چراغلیو پا دوارو ملائکو باندی پا بابل خاکی چیارو د مارو تو وما یو علی مانیو نو خود دی دوارو منا خدی نی چاہتا جادو حتا تردی یا قولا چیو بوی دی دوارو انما نخنو فدنسون بیشکا منگل انتیان دا پاریو فلا تذفرنو مکافر کی گئی پا کولو دا جادو فیتا اللمون منو ما نزدکو بید نا مانا بانی پریشوی زمانی او دو معنی پاکی نورم جوڑی گی علال ملکین دا ملکین که دا لام راغلے بے ملکین کی لام دے نو لام بانی دا پاس زور بے. نو دا لام زیر ہوایا ملکین نو بیان دو معنی جوڑی گی ملکین معنی باچہان نو بیان دا قدوار معنی اگر مختی چکمیوکر ما ما نافیا فتنہ پا معنی دا منهما زده ما یا ما موصولا فتنہ پا معنی دا امتحان منهما پاکتلا معنی و ملکین که بس صرف باچهان مانو تی نسلور مانی شوی و ما اون او نو دی راغلی پا دو باچهانو باندی یا اغش راغلی پا دو باچهانو باندی چی بابیل خار کیو آروت و ماروت و ما یو علی مانی نبی زکوت دیدوارونا من آدین نبی خود نبا خود دیدوارو من آدین جادو حتا تردی یکو لاجوب ہوی دیدوارو این ما نخنو دیشک امام د پاره د ازاب یو یا د پاره دین دیان یو فالاتا قرن مکا د رکی په کوله د جادو پیا تا علمو نہ منهما نذکاو به د دی دوالونا یا د زدت دی دوالونا ما یفریقونه به ا جادو چی بیر دن ډیر واست پای باندې د نلمری پمند سڑی و جیو دخ د دکه کی یان هر سیر جا الفاصی به تلویلی نای کی اثر داس یو کې دا خزیه د خاون په مینس کې به بیل سندره کوي او جادو کې اثر الله چولې لري څنګه ور کې الله اثر د سزول الله چولې جادو کې الله اثر چولې لري او کله جادو چې سمره د اسمنی بیا غټول کوفر نه جادو کې یو قسم هم جائز نشته د جادو ټول الفاظ هغه کې کوفر دي ایا په کې صحیح نه دي یا دېما مدد دی مفرقون به بین المرء وزوجیه دار کی دوی وکله جادو ویله نه جادو کو کو فرو نو که ختی په ویلی یا بسړی ویلی نو چې یا سری کافر شی یا خدا نو د دینې کاما چې خود با خود خدا یو کافر شوه یا خاون کافر شونه د دینې کاما دی زیارت که کوم خدای لاړه منسته ویوړه نو دا په خاون ته ما دغه شې نکای ماته شوه ندی نشي کوم اولاد پیدا کیږي غارام یاندي دا زنه ګره دا پیر بابا خبره را اده دوه ما خبره اتفاقیشی یو پاکی کافیرشی نو بیا نکام آتی وما هم بزارینا یا سڑے لادو او اگا نظر یادو بابای منختا پیش کلا او خود اے معاہدوانو نکام آتی گی وما هم بزارینا بی ہی نو دی ضررس ان کی بدی بانی منا حدی نی چاہتا ایلا بیزن اللہ مگر فکو کم دا اللہ بی بیزن اللہ نا بیا مال د دې بغیر د الله حکم نه چاته zarar نه راشي و یا تعلمون از کئم از کئ ما یا ذرهمه آ چی zarar راشي بي دا ولا ين فما چی بي دا نه راشي انسان تم مزاج کي پرته خبره اره زړه خبره اره ک دې رقم چیز نه و او دا لري ورته چې د امکو نه قصدن کوي او چی ورته داو کنه بین نه کوي دا مې زاید انسان دي دا چې جوړا او دا غابر خلکو جي شتري خچي کم سره په دين باندې پوي شي نو جاغت د دين خبره کي اغه ته غاړک دي بیا ولقد عليم وضا اثر پوي دي دي لمانيش تر او جاجه وايز دا جادو مالو نشته دي لار د لافل دی، باغره دي من خلاص صبرخان ولا بي زمان شر به او خامخه بده اچوريک پوي باندي ان پوزم ځانو نه لوکان عالمونو ارمان کي پوي دي ولو انهم امنوا لجريبش کاپی ماناو له وتا کاو ځاني ساتلې به شرګنا د سیرنا لمسوبتون غام غثوابونو مين عین بالله خير د الله طرف غواړم د الله طرف پورتا ډیر به ترين ثوابونو ډیر ثوابونو به لو کان یالم نرمان کدی په لا کی مونږم کاو خدای تیرازنی کول ناوي داغا ثواب پیدا ورنکلا بیت اللاکی یو موز پا یو لاک بانده ده خود آغی دا مطلب نده چیکنی دا در سلو منزون قائم و قام شو بلکه ثوابی زمرا زیادت ده داغی نیسال دا چی لکه یوکا پڑا دا پا دوسو روپای سالور گذا شپاگ گذا یا اوه گذا نا 200 روپے ملایي بلہ جوړه 5000 غزا اغه 200 روپے ملایي ندانې چې کله 200 روپے جوړه ملایو شی ودان دا غی نه با اته جوړي جوړيږي اته جامي آیا نوري نن هم دغه یو وه د یو سړي جوړه بده جوړيږي چې کله 5000 غزا خوره یې قیمت زیات ده شان په یو لاکھ باندې کال ته دا سواد ده ندانې چې کینه د یو لاکھ ایا سره واګه وی یو کمپانسوس کرلا باندې دی نو یواز ماغه ټول مزنه چې څنګه شي وی دي مزداقه مزره لا پورا وی لاو کا نو یا علم نورمان کې پیدلې یا ای الذین امنوا لا تکول دابل اتراز سلورم اعتراض ده دې چې تمغه څه خبره نه منی کې د صحیح الفاظ نه منی کې منګا شي په یو خبرو کو نه تمغه دا غنه رای نه لفظی او راینا کی یو معنا صحیح او نور معنی په کې غلط وی یو معنا په کې دی صحیح وا دغه او دغه معنا په کې دی شیر کوه مدهو جنا الله تعالی لفظ دا لفظ ذکر ورشته وه عمل وبې نه وی دینا یو معنا درای نه دا دا زمغله hazardous نبی علیہ السلام ما تقریر کو نو یہود بناس تعوی به زمنگ لګ له از کوم په دې مسله په یو نشو دارا تابع یو کا نو دارای نه دی نبی علیہ السلام ته وې داخ کار کوله چې دا موږ استاد لپاره د ادب لفظ استعمال کو خو دوی ممانه پدی کی داوا رای نه رای نه رای شپونکی ته وې دیو کو وته دا هین بے دا سی راک را اینا وزمان بے وقوبا وزمان شپن کیا نبیل اسلام بے دی بے کولا دا سی به د وخلقو دریمه مانا زمانگا نگاہ بانا رانا زمانگا نگاہ بانا دا مانا دا شیخوا نو دا دین مان اکلل چی دا موائی او بل به خبره د ادب او انداز کې کوله مقصد د دوی داو چې کنه به له فرامو نو دغه له فاده نورسته مونږه بیا هغه ثاني هغه باند وایو ده اګه نه با انداځونه غوارو نو کدا نه صاحب مونږ نیوي او زمونږه لاس بندي نو مونږ به وایو چې دغه په جون باندې مونږ هغه تلای نه ویلې را نه ورته ویلې هغه مونږ نه یو نه کړتم مونږه منی بعد خلق أغير أولا كذلك حضرت لا فزيلو دا بيد بيدا بي حضرتو دا بمانا دا ذل بيان الفسيحو دا فصاحب والا اوجد مقام والا اغطى حضرت لليكي نو آب الفاظ بنوائي جيباهيكي بوي دا شيركو بي دا بيدا بويوي بي بي بي آب الفاظ وائي جيباهيكي عدبوي دو ستاس مخې دې ادبې الفاظ مو وایي یا ايو الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو آیا الذین آمنو ورته ویګه زګه مومنان سره خو يهود ناز زګنه منافقان خو ورپرنه کو د خپل مومنان ناج نه کی تاسو ناجی داسیو د خپلن د بې ادبې الفاظ زی لا تقولو رائنا موایله بزارائنا غا کو لون زرنا وای مون تل ګینتی زاروکي واس ما وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ کافرانو ته په اړه عذاب دردناک دي ما يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا خو هغه نه غياسان چې کافر دي مين آلِ الْكِتَابِ د آلِ كِتَابُنا ولَلْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ مُشْرِکُونَ ايَ نَظَرَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ چې راولې ګلشي تاسو باندې څه خير چرته دا کتاب چرته داواړ چې پسو د الله خیر ن ل شي والله او یاص والله غاز کوي بیا م پهپله میره باې منشا او چاله جو واړي چاله جوواړي زمونږ استه پر مییل و چېک پرآ محمتلهله وکله کلله پر معیل چې چرته قرآ خودل او چرته پختتون د سرخ ده چاته پختتون د سر او چرته قرآ خودل زمونږ په کور کې په یو طرف وانو قران او یو هغه فالنگلای و قران ته کیونه زمیدارو زمیدارو کورو هغه زمیدار د کورنخه دی ته د قران هغه आवाज چت کول دنیا ته ور رسید نن که څوک د قران نو حضرت چیغ القران د پنځ پیر هغه یادګی آداب بنیاد هغه خیره الله دی قبر منور کی زمنګ استاد علامه محمد توی طاهری الله دی جون کی برکت واچی هغه خپل مش هغه مش د اغه په ترقه روان کړی دی والله اوذو الفضل لذیما الله کاوند فضل لري ما نن تک مینا ایت نه دا پینځه میچ راز پنځه خ باندې